Continuem a la sintonia de la Ràdio Palafrugell i doncs tornem a parlar de la policia local, en aquest cas perquè per segon cap de setmana consecutiu Policia Local de Palafrugell i Mossos d'Esquadra doncs, han unit esforços per fer front doncs, a les conductes, conductes incíviques que s'estan duent a terme eh, a, doncs, al nostre municipi en el cap de setmana relacionades amb l'oci nocturn eh, per saber més detalls d'aquest segon operatiu i també doncs, per eh, comentar no? Aquestes, eh, aquests caps de setmana que estem tinguent a Palafrugell ens doncs, posem en contacte amb el cap de la Policia Local David Puertas, bon dia. Hola, molt bon dia, Rubén. Doncs, com deia, eh, segon cap de setmana consecutiu que feu aquest tipus d'operatiu a els doncs voltants no, d'una discoteca d'aquí de, del nostre municipi eh, per doncs, intentar fer una miqueta d'efecte disfressori, però no sé si les xifres que anem tinguent de, de, de, de conductors i conductores que van doncs, beguts i també doncs, drogats... Eh, posen en alerta que, que s'ha de fer alguna cosa més, David Sí, bon dia, Ruben, mira vaig és molt al gra, eh, David eh? Vaig, molt, eh, vaig molt al gra, ho sento però... Sí, no, no, perfecte, perfecte perquè, bueno les xifres ja les podem veure la gent a la pàgina sí. web i al final, sí, sí. doncs eh... No, no, i tant, i tant, perfecte, eh, Ruben uh, Doncs, en referència a la pregunta Ruben, sí uh, aquí podem fer una doble lectura, no? Per, per un costat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 sinó també com a societat. No? Realment, eh, a xarxa xa, xa socials ho miràvem, no? hi havia gent que fins i tot uh, hi havia fills no? que parlaven d'aquests temes i alguns deien, ostres, és que hi ha controls, no podem sortir, i hi havia altra gent mateixa que estava a la festa i diia, home, però agafeu un, un apartament, us quedeu aquí, tineu aquí, us ho passeu bé i després agafeu un taxi, que és més segur i més barat no? Mm -hmm. que, que no fer un control. Eh, hem, hem de començar a evolucionar en aquesta cultura. No, no, no podem pensar que a les vuit del matí o à set del matí o a sis de matí, matí és segur agafar un cotxe i amb una tassa de col·ènia o dedrogues de elevada o positiva podem agafar i sortir la carretera per a aquelles hores estem sortint tots i hi ha, hi ha, hi ha, hi ha joves i hi ha menors que se'n van a fer amb els seus pares pues, o a passar el dia o a fer esport i hi ha gent que surta a la carretera pues, a practicar bicicleta, gent que va esmorzar i, i hem de fer compatible això no? i sobretot les vides de la, la gent que està dintre d'altres vehicles. Eh, és molt complicat eh, des de tota la raó, eh, Rubén eh, jo penso que hem de tenir aquesta doble lectura eh, un costat satisfets perquè per nosaltres en aquest dispositiu es preocupaven tres coses bàsicament no? una que era la seguretat en general, no? la seguretat jutada menor d'ús públic, és a dir, el que vulriem és que sempre que es produeix qualsevol tipus de, pues de, de festa lúbica o o quasi o sigui allà, estigui una discoteca o sigui el municipi, eh? Eh, eh. fes indiferent, eh, que ens interessa en primer lloc és que hi es que entra es desenvolupi d'una manera adequada i ordenada, no? Que, que no tingui incidents greus, que aquesta, aquesta festa o aquesta activitat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 sobretot cap, a, cap al descans de nostres veïns. No? Uh -huh. I, I en aquest aspecte sí que és que, que, que disposició precisament dirigit cap a, cap a això. Jo penso que això ho vam aconseguir. Vam aconseguit eh, doncs que una activitat eh, lúdica doncs, eh, es desenvolupi en un lloc determinat i que no ens afecti a resta del municipi, però per un altre costat sí que és que, que, que, bueno, que ens hem de, hem de preocupar no? per aquestes aquestes dades que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 Òbviament, no no no. no és que a Palafrugell siguem diferents, o la gent que ve aquí a Palafrugell sigui diferent, sinó que això podria ser extrapolable en qualsevol altre municipi doncs, on hi hagi un oci nocturn doncs, que sigui potent. En aquest sentit, jo, David, també volia preguntar per aquest per aquest fet. O sigui que, no sé si esteu preocupats, o sigui, esteu preocupats òbviament per, per, pel fet que la gent doncs, encara no tingui aquesta consciència, però també per, per aquesta discoteca que, que tenim aquí a Palafrugell, i que fa... és que no, clar, no sé fins a quin punt podeu incidir vosaltres des de la policia local a, a en aquest sentit no, Nosaltres a, és, és una activitat més de, de nostre municipi que té una llicència i que té una activitat no? a partir d'aquí nosaltres el que fem és fer les inspeccions administratives necessàries no? i per din per tal de, de que estigui en ordre que estigui tot correcte i que tingui tota de més de seguretat, de seguretat privada i tota la resta de, de condicionants en, en, en un correcte estat mm -hmm. I, i després evidentment amb el dia a dia com pode ser qualsevol altre, ja sigui d'un espai lúdic o de qualsevol d'altra mena d'aquí donat de, al municipi. No? Eh, jo, jo amb, amb això sí, únicament el que siguenguin sí de tenir present de la policia és que sempre que hi hagi qualsevol tipus d'activitat que pensem que pot tenir una incidència directa sobre la seguretat ciutadana o públic o seguretat vial eh, sigui d'allò com sigui eh. hem de tenir lo present int intentar planificar i sobretot eh, intentar que, que no ens afecti directament a, a aquest nostre municipi a la seguretat dels conductors a les ries i sobretot als diferents nuclis de platges i al centre no? Eh, no, no, a, mi, a mi no m'agradaria en cap moment focalitzar això en vés una discoteca o en vés un establiment del municipi al final som, som un municipi turístic, amb una elevada estacionalitat que sempre hi establiments oberts, ja siguin pubs, siguin discoteques, vull dir que perquè la gent vagi, no? A partir d'aquí què hem de fer és entre tots que, que sigui cada vegada pues, bueno, més cívic i que intentem que, que estiguin molt, molt conjuminats amb, a, amb, amb la nostra estructura de, de municipi per tant que no provo, no, no provoquin les, les molèsties que, que ningú vol que tinguem a determinades hores no? mm. això, sí que, això sí que em preocupa no? però no, no, no m'agradaria focalitzar ni en cap discoteca ni en cap establiment del municipi T'entenc David però poder pel volum de gent que porta aquest establiment és un problema per vosaltres també? Ho veieu així? Nosaltres ens hem d'ocupar això. només que un problema nosaltres quan tenim determinades situacions al municipi sí, de qualsevol tipus de problemàtica o sigui de banda de qualsevol tipus de característiques. Notres que hem de fer, és, doncs, no queè s'ha que fet. No? Eh, mirat que hem de fer per donar una, bona, una, una resposta adequada i treballar-ho. En aquest cas cal ser com ho dirus, una discoteca amb una elevada capacitat de gent i, i que evidentment a molta gent que s'adreça fins a aquest tipus de discoteques en vehicle, a nosaltres ens ens preocupa. Això no? et preocupa sobretot perquè doncs, aquesta aglomeració o, que, o que aquesta concentració de persones eh, nosaltres puguem incidir per tal de que siguim més segur i sobretot això no? que no, no, no, no, no, no està colitgit el dia a dia del de nostre municipi. Mm -hmm. doncs eh, nosaltres eh, com vosaltres que, que seguiu doncs, segui, i seguireu doncs, eh, mantenint aquest tipus de, de dispositius sempre que sigui necessari doncs, eh, planificant aquestes actuacions doncs nosaltres també anirem informant per tal d'intentar doncs, portar aquest granet de sorra des d'aquest eh, mitjà de comunicació doncs, eh, per, per intentar conscienciar una miqueta la gent d'això que, que, que, que conduir uh -huh. sota doncs, els efectes ja de del o de les drogues doncs eh, no no no, hauria... no no no no lliguen, vull dir que no no no, no, no funciona no. i és molt perillós tant per un mateix com també per altres persones que puguin doncs circular per la via ja siguin cotxe o, o amb un altre tipus de, de vehicle. I també agraï, us agraïm molt la vostra la vostra tasca diària tant tan divulgativa com tot de conscienciació, no, perquè és necessari que convenim fent un plantejament i que com la gent que es força ara i sobretot els joves que van pujant i que comença a a sortir i a, i a, a, a gaudir de les nostres zones lúdiques, siguin conscients i que, sobretot, no és compatible cor i conducció. Doncs David Puertas, cap de la policia local de, de Palafrugell, moltes gràcies i, i fins aviat. Vinga, Robert, moltes gràcies a vosaltres i quan es veieu ja sabeu on estem.